Dragi slušatelji i slušateljice, Dobrodošli u petu emisiju o kulturi mladih, nezavisnoj kulturi i aktivizmu Speak Up. U večerašnjoj emisiji donosimo razgovore s Nikolinom Pahanić, slučnom suradnicom u Gradskom odjelu za društvene djelatnosti i Melitom Spahić-Belzjak iz udruge Free Dance na temu rasprave o pravilniku za korištenje kluba Mala scena Hrvatskoga doma. Drugi dio je posveđen akciji Zelena čistka, povodom kojom smo razgovarali s profesorom Antonom Milinkovićem, te smo prikupili komentare od nekih sudionika akcije. Radimo intervju sa gospođom Nikolinom Pahanić, koja je stručna suradnica u Odjelu za društvene djelatnosti. Pa evo danas je bilo predstavljanje pravilnika o korištenju prostora male scene Hrvatskog doma, pa možete li nas malo pobliži upoznati s tim? Naime, tko će organizirati sadržaje koji će se odvijati u maloj sceni? Pa da, evo, danas smo raspravljali o pravilniku, e, to je treća po redu radionica u rješavanju tih nekih tehničkih stvari za pokretanje samog projekta i pravilnikom je predviđeno zapravo da će sadržaje organizirati udruge, dok će nekakva podrška i upravljački dio toga obavljati tvrtka mladost u ugovoru sa gradom Karlovcem, ali prije svega sudruge te koje će obavljati sadržaje i koje će određivati što, što će se na sceni i kako odvijati. Spomenuli smo pojam Programsko vijeće. Možete li nas uputiti što je programsko vijeće i tko će ga sačinjavati? Programsko vijeće će biti jedno radno tijelo sastavljeno od predstavnika svih udruga koji koriste malu scenu, predstavnika grada i predstavnika upravitelja. A njihova glavna zadaća će zapravo biti da rješavaju sve neke tekuće probleme u toku rada i da određuju programski sadržaj. Znači što se na sceni odvija, kad se odvija, na koji način i zapravo da sastavljate jedan godišnji plan rada koji je na kraju bitan i za samo promociju mala scene. A na koji način je zamišljeno financiranje male scene hrvatskog doma? U ovom trenu su to zapravo, to je zapravo pitanje koje se još razmatra, znači neke detalje nije, nisu do kraja razjašnjeni, Grad će svakako pokriti jedan dio režijskih troškova kako bi olakšao udrugama koje nemaju vlastite izvore obavljanje programa. Jedan dio će participirati same udruge iz svojih projekata i značića iz aktivnosti. Jedan dio također će biti znači, pokriven iz ugostiteljske djelatnosti koja će se na sceni obavljati, koja će zapravo biti izvor prihoda za pokrivanje režijskih troškova i danje ulaganja opreme. E, smatrite li da će ovaj projekt biti uspješno realiziran i od građana? Pa ovako, obzirom da sam nekad davno išla na malu scenu, svakako smatram da je to jako pozitivna stvar i da je definitivno trebalo malu scenu pokrenuti, tim više što je kronični nedostatak prostora za svirke u gradu i što to svakako treba. Sami Hrvatski dom kao građevina isto tako važna u Karlovcu, tako da pokretanjem male scene, krenut će i nekakva dinamika, živost, kretanje građana, pa će to i lakše dovesti do obnove cijelog Hrvatskog. I mislim da će biti dobro prihvaćeno i, pre, i pred onima koji su nekad išli na malu scenu, a i pred mladima trenutno u gradu kojima sigurno takav prostor nedostaje. Evo spomenuli smo da je ovaj pravilnik i dalje u izradi, da će se nadopunjavati, mijenjati. Evo, da li te udruge mogu zapravo dostaviti svoje prijedloge, svoje planove u skladu sa pravilnikom? Da, svakako, mi zapravo molimo sve one, znači pravilnice će biti poslani svim sudionicima današnjih radionica i svih prethodnih radionica. Također, sve će udruge biti zamoljene da ga slobodno distribuiraju dalje. Tako da svaki komentar, svaki pametan prijedlog, konkretan je vrlo dobro došao i zapravo kad prosljedimo pravilnike da ćemo i upute kako se komentari daju. Znači, pozivamo sve apsolutno da se uključe i da što više komentiraju. Hvala. Ne, Evo, razgovaramo i sa gospođom Militom Spahić-Bezjak, predstavnicom udruge Free Dance, koja je danas bila na predstavljanju u pravilnika. Pa evo, što biste nam rekli, što biste izdvojili kao važno pitanje koje je ostalo otvoreno sada na koncu predstavljanja ovog pravilnika? Jedno pitanje koje je otvoreno, ostalo i neriješeno je kod projekata i programa Upotreba šanka, odnosno djelovanje u gostiteljske djelatnosti. Što smatrate da na koji bi se način trebala financirati sama upotreba male sene Hrvatskog doma? Biće sastavljeno to programsko vijeće pa će se napraviti neki prioriteti u programima i kriteriji, također i sama namjena prostora za koga je znači za aktere koji djeluju na sceni nezavisne kulture i nezavisne kulture za mlade tako da vjerujem da znači će se i sa pravilnikom i sa kriterijima uspostaviti jedan vrlo kvalitetan i pravedan način i dodjele prostora a i onoga što će se dešavati i odvijavati u prostoru Hvala na razgovoru Ovoči razgovora s profesorom Milinkovićem napravili smo kraću anketu s učenicima gimnazije koji su se u akciji. Pa poslušajmo. Razgovaramo sa su sudionicima zelene čistke. Možete nam reći zašto ste se uključili u akciju? Uključila sam se zato što sam primijetila da oko gimnazije ima puno smeća stvarno i inače ne podnosim smeće i stvarno trudim se... Da oko mene bude što čisti okoliš. Uvijek čistim bez obzira bilo što. I zato sam se odlučila da, da ću čistiti ostalim učenicima, e, iako ih je dosta malo. Iako se malo prijavilo njih, ali eto, uspjeli smo čistiti nešto tak. Možete znam reći što ste sve našli u arboretumu i oko škole? Jako velik broj opušaka, što je stvarno nevjerojatno. Molim sve pušače da bacaju opuške u smeće jer je ovo je stvarno nevjerojatno. E, isto tako našli smo neke tkanine, odjeću i zakopanu štiklu. To je stvarno bilo ovaj najnevjerojatnije kad smo našli potpeticu i smo izvukli zapravo štikla. Zašto ste se prijavili u akciju čišćenja? Želimo pomoć okolišu. Planirate li dalje sudjelovati u ovakvim akcijama? Naravno, ja se nadam zapravo da će ih biti što više, jer zato što je baš što je, potrebno je. I u svaku ću sudjelovati, to je definitivno. Zašto ste se priključili u akciju čišćenja? Pa eto, malo da pomognemo oko škole jer su me lijepo prihvatili ovdje kad su bili teški trenuci za mene. Zašto ste se priključili akcijama čišćenja? Svake godine se priključim toj akciji i u arboretumu sudjelujem svaki petak. Je ste naučili nešto novo u ovom čišćenju? Nešto novo o prirodi, o novim tehnikama čuvanja okoliša? Da, naravno. Ovaj. Svaki put nešto novo naučimo i svaki put marljivo radimo i marljivo kopamo i marljivo trijebimo korov i korjenje. To stvarno, dok kopaš, relaksiraš se i opustiš se i onda ti je dan savršen. Zašto si se priključila u akciju čišćenja? Polovica mog razreda se priključila. Shvatila sam da je jako bitno da učinimo okružje naše škole što ljepši, kako bi nam bilo ugodnije ići u našu školu. Ujedno sam i član arboretum. I nadam se da će biti još više ovakvih akcija i da ćemo dovesti naš arboretum u red i da će to biti jedan prekrasan arboretum na kraju školske godine. Jesi li imala priliku naučiti nešto novo o biljkama, o čuvanju okoliša? Osobito prošle školske godine kad sam dobila određeni dio arboretuma koji sam morala istražiti zajedno sa biljkama. Kad su došli učenici iz ostalih škola, iz Karlovca, onda sam im ja opisivala svaku tu biljku i stvarno bilo je to jedno izrazito zanimljivo iskustvo. Zašto ste se priključili čišćenju? U petom mjesecu se održavaju dani arboretuma i odlučili smo urediti okoliš naše škole i arboretum kako bi bio uredan. Čistimo stazicu koje su oko arboretuma. Koji vam je zadatak? I čupamo ovu travu koja je poputu ima tu oko arboretuma. Trenutačno čupam koral sa stazicu u arboretumu. Evo još malo pogotovo naš dio staze što nam je zadao profesor Milinković da moramo urediti. E zašto se priključio na ovu akciju? Imam osjećaj kod imam višak energije pa da malo da se potroši. I reci, da li bi se ove akcije mogle održavati češće? Da, da. I bili se mogle proširiti na jednu veću razinu, primjerice na četvrti ili grad? A sad to, te, to je već teško izvedio pošto ovakvih, vidimo da nam se i ovdje iz gimnazije teško skupilo za mali arboretum, a za cijeli grad bi trebalo takako puno više ljudi, tako da je teško izvedio. DEAD Razgovaramo s voditeljem akcije Zelena čistka u arboretumu gimnazije Karlovac, profesorom Antonom Milinkovićem. Evo, možete li nam profesore reći e, nešto općenito o samoj akciji? 20. travnja u cijelom svijetu se održava akcija uređenja okoliša u sklopu globalnog projekta i naravno naša zemlja se uključila po e, treći puta, a mi smo ove godine to održali devet, dakle, današnji dan, 19. travnja preporuci ministarstva. Jeste li zadovoljni s samim odazivom gimnazijalaca koji su se uključili u akciju? A pa ne, vrlo malo se uključili, ali ti koji su se uključili su vrlo uh, hrabri, vrijedni i da daju s ogroman doprinos za uređenje okoliša. Ismatrate li da bi se ovakve akcije mogle održavati češće u samoj gimnaziji, ali i na razini grada? To bi trebalo barem svaki mjesec održati u uređenja okoliša škole, a u gradu također. Da, pored e, službi koje su zadužene za uređenje grada, i građani bi trebali raditi svakodnevno na dobrobit e, našeg grana. E, možete li nam reći da li e, ostali građani paze na sam arboretum ili ga svjesno ili nesvjesno ništavaju? E, Dost loši odnos prema arboretumu jer su mnogi otuđali neke biljke, sadnice, sve dok nismo instalirali kamere koje sada prate zbivanja u arboretumu, a isto tako ulaze neulašteno u prostor i devastiraju povremeno. I sa kućnim ljubimcima također stvaraju probleme. Ali se to u zadnje vrijeme smanjilo, od kada su kamere. Da li vam je cilj i u buduću održavati ovakve akcije? Da, mi ćemo nastaviti. Svaku, mi svaki tjedan imamo petkom akciju kada radimo arboretum. Hvala. Molim. Ja sam Anton Tijanić. Upravo se slušali emisiju o kulturi mladih, nezavisnoj kulturi i aktivizmu Speak Up. Emisija je nastala u produkciji Udruge za kreativni razvoj domaći, a realizira se u okviru projekta Mladi, aktiviza mediji uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih. Osim na valovima Hrvatskog radija Karlovac, možete nas pronaći i na internetu na stranicama karlovacmediastactivist.wordpress.com i planetmagazin.net. Želimo vam ugotovno ostatak večeri. Budite kulturni i aktivni. Do slušanja.